Так, Альберто Феліксовичу? Так, так. Вони пізніш з райкому очі неспокійно метнулися в мій бік. А Альберто Феліксовичу, тут сидить представник журналу «П'ята колона». Авангард, містика, божевільні. Е, ну, як же ж на них? От от ідеї. Дякую. Так вони хочуть запропонувати вам дещо. Що саме? Здається, виступи за кордоном. «А ж, зараз буду». Вона сумніво зміряла мене очима, тоді взяла з шухляди якусь грубу теку. «Сидіть», – сказала вона. «Звісно, біля очка підглася. Я на силу собі вигук з захоплення. Це була справжнісінька секс-бомба з лебединою шиєю, крутими стегнами конозистої лошиці» із адерикуватими грудьми, котрі ожирвалися на волю, напинаючи темного светра із шотландської вовни. Звісно, годилося б витирити вас у шию. Але можете вважати, що вам пощастило. Альберт Феліксович, здається, зацікався вашим виданням. Я провів її ласим поглядом, поки вона не вийшла з зали а тоді глибоко видихнув повітря і підвівся. Звісно, це теж був ризик, і це була груба робота, але іншого виходу я не бачив. Та й хто його бачив? Я смикнув за фігурну ручку дверець із темного мореного дуба, вкритих якоюсь горорізьбою, і переконався, що вони замкнені. Ну, та це була не перепона. Замок був наш радянський. А я одмикав і не такі замки, слава Богу, у фірмі Тартар навчали і цьому, Тож я затиснув за собою ті двері і хутко блокував замок. Шлях назад був одрізаний. зі мною лежав коридор, осяяний жовтими лампами, а в кінці його ліфт. Я ввійшов у кабіну, і ліфт беззвучно ковзнув угору. «Може, слід було взяти пістолет, – подумав я. Тоскне відчуття небезпеки знову забриніло у моїй підсвідомості на чепущанню комара. Правда, той пістолет тут поміг би як мертвому кадило. А все ж... Ліфт спинився, якусь мить він стояв, ані руш, тоді двері очинились. Я опинився в якомусь холі. Смерділо ліками. Видно було коридор довжелезний, старильно чистий, а в кінці його бірко з настільною лампою. Заріжка Я на четверта. До дверей, Я затягнувся через і вбурну недопалка зверху. І прислухався. Він ударився в біжці. бризнув Хоч би хала чи що подумався мені. Може, піздійшов би за якогось п'ять кулапа. Погонюваний З цього це клініка. І це дивоє найбільше. Звідки та чиняє посоюся та справу, та справу. підставляти довідки вже Що ж професія така у нас, зваставляєш головешку за низкою і коїм касетом вилечись попредце. А чи прикладом себе. або взагалі чим це важким? Ну, а тоді Зваживати береш що права, котрий провалив тобі макітру, збирар завижла на китрушувати з нього і все-таки знайшли ту людину, потяхши не замкнені двері. Я прослизнув у один коридор. Питав, Запах ліків хліків зробився ще прикрих. і неповажною ходою рушив додому. Третій ще раз промацав канал, яким він дістався до Тарка. Язовський колегіон дому. Локація відповідає російському маршруту. Нічого собі не колоку в цій проклятій справі, яку Лері здумай гідноша. А сам ліфт що тихі досі цього не втягнув. тут безпряча сипонував рішення, аби мудрець міг усамітнитися, якщо гарно кайфувати, про неї чого Ніруану. Отже, справу просто Рожі, до цих це худобни, цей франкнув кібетський мудрець. Скажуться, 10 років тому, з мене і куришення він я вже прийняв, не те, що. і нічия думка його більше не цікава. Отже, я за тих часів у майбутнє не заглядав. Ви двоє, першу мені було не до прогнозів, у університеті на, так на мене влаштували справжні сім'ї лови, контакти Ще проти, проти номер, гладірний гладірний факультет, партійний Зобов, розплітник, мене в заочному зіри. аж кишитлену з відомства, котрим треба доскочити хоч якомусь цим, як аби просуватись по службі. Ну а стаціонар, митом, машина стаціонар сливає, що Подіччі в лиска, забити, як не дітьми районівців, в